Наші весла тихо плескали в морі, з-під них скакали вогні дрібні, маленькі, зелені, як блищаки у Петрівчані ночі. Ми зумисне направляли човен на тіні, бо там ясніше горіли вогні. Здавалося, що весла вигрібали із моря скриті в ньому скарби. Вона розщібнула рукав, закачала аж до плечей і встромила у воду руку, блакитну в місячному сяйві. Дивіться, гукала і випускала з під пальців веселі вогні, що зараз гасли. Тепер ми, як боги, сміялась. «Кричіть! "Ай, буде світ! Ай, буде світ!" Повторяв я за нею і теж занурював руку. Ми нахилялись над краєм човна, такі близькі до себе, що чули на щоках лоскотання волосся та тепло лиць і дивились, як виринали з таємного глибу і скакали крізь наші пальці зелені іскри. Одна, друга, десята. Потім я виймав руки, з них стікала вода, а я брався за весла і плив далі, сиплючи ними дощ іскор. Часом наш човен натикався на Рибацький. Ліхтар на ньому кидав червоне світло на море, на снасті, канати, біг барки і добре обсмалене вітром лице. Щасливого голову кивала вона головою рибальці. Щасти вам, Мадонна, обзивався глибокий голос і чорний бриль поважним рухом розрізував світло. Ми заїздили в гроти. В них було темно, Аж чорно. Але доволі було зворохнуть тільки той чорний сон, як він будився цілим пожаром, снопами іскор і перетворював воду у зоряну ніч. У гроті святих обняв нас містичний таємний страх. Ми бачили тільки удень той морський склеп, де каміння скидалось на сонних людей. Тепер так само тихо дрімали кам'яні люди. Так само спала жінка навзнак, покрита рядном, і по колінах у неї на покривалі блукав місячний промінь. Білий в глибокій дрімоті схилився старець, поклав на долоні зажурене чоло. Вгорі по склепіннях готицького храму блимало світло невидимих лампад, і все блукало по стінах, наче вітер гойдав лампади. Через зелену, прорізану місяцем воду видно нам було, як дрімала на дні голісінька жінка з дитям на колінах, і світло повзло у неї по повних стегнах. З чорних таємних закутків гроти без перестанку самі собою спливали наверх зелені зірки і тихо гасли.